Hvis man en tidlig morgen kører hovedvej 13, og lige nord for torningen drejer mod øst, så får man solen i øjnene og passerer således en stor, lav, grå bygning, uden at opdage den. Der befinder jeg mig nu. Vejen ned ligner en ganske almindelig markvej til forladelig og smal. Den er ærligheden selv, sådan som vi har så mange her i Midtjylland. Men hvis man er en kender af Markvej, og det er jeres udsendte, gud bedre det, så stusser man. Den er lidt for perfekt. Ikke et hul, fast, jævn, og ingen grøn stribe i midten, sådan som sådan en bitte vej normalt har. Med andre ord, trafikken her er tung, usædvanlig. Lastbiler, store. Vejen snor sig ind mellem træer, som om den prøver på at gemme sig, eller løbe ud i noget sand. Men når alligevel modvilligt frem til den store, lave, grå bygning, hvor jeg står nu. Bygningens lange sider, de er etanitplader, taget af etanit, i bøger. Der er ikke et vindue, kun to kæmpe store ventilatorer, og langt, langt henne en lille dør. Det er der, jeg skal ind. Her er helt stille, fuldstændig. Som om tiden står stille. Underligt, at man er man gået fejl. Den tid, der står stille her, det er sgu ikke vores. Ikke min i hvert fald. Det er ikke nutiden, der står stille her. Det er fremtiden. Det troede jeg skulle ikke, den kunne. Helt, helt stille. På det ene ben. Ligesom en hane. Hele bygningen er fuld. Buerne står som lange, høje murer med smalle gange imellem. Det er ligesom at være i en bikube, der indretter arbejdsgiverforeningen. Hvor mange buer er her? Jeg ved det ikke. Men det er i tusindvis. Rene og pæne. Og så store, at der sagtens kan være en høne indeni. Sagtens. Ja, det er der også. Det er snilt indrettet det her. Hønnerne står bekvemt, alle sammen med hovederne den samme vej, over for hinanden, så de kan se hinanden. Uden for burnenes hovedende kører der lydløse bånd med foder. Vand ligger i smalle regner, lige til at drikke. Langs med burnenes bagsider er der også bånd lange transportbånd, nærmest som tagregner, der iler forbi, bløde til at opfange ægene i. høns. Hvorfor klukker de ikke? Høns klukker da. Har ikke en lyd. Kun en høj, fin summen fra automatikken. Har de skåret deres stemmebånd over? Det er fanden ordet. Har heller ingen haner. Ikke en. Ikke et hankøn. Bortset fra mig. Det er en ordentlig kor at være ene han i. Jeg håber, at han er låst. Tænk, hvis de alle sammen på én gang. Ah, men han har låst. De er låst inde. Man låser skulle da. De er mange flere tusind. Og Jeg står og lyver. Her er ravende mørkt. Jeg kan ikke se en skid. Der er en svag glorie oppe i ventilatorerne. Ellers ikke noget. Hønerne sidder i mørke. Men jeg har set dem med lys på. Og om lidt, om lidt tænder det igen. Det er det der blå, hjerteløse lys, nogen har i køkkenet. Det kommer lige om lidt. Bare vent. Det skulle komme nu. Ja, yeah, der er det. Håh, oh, et brag af lys. Hønerne står, som om de er helt lammet, deres fjer hysterisk i det blå lys, som fosfor, de røde kamme lyser. Nu begynder de at tribe på de store masken. Og nu, nu kommer det. Nu kommer det. Ja! Yeah! Hver høne udstøder et æg, prompte, et hvidt lysende æg. Tusinder af æg tumler ned i de kørende bånd på samme tid. Tinget det kan klasse af kyre. Klang til klat, kiklyk ti til tyre. Til klat, til klang, til klyk til dygtige køkken i køe